Amar unitatea. C. Londrezera ala erromara. Begira, Susana. Londrezera joateko oso bidaia merkea aurkitu dut. Egaldiak berrogeita marreuro balio du. Bai, bidaia merkea da. Baina egia esan nik nahiago dut erromara joan. Egaldiak hogeita marreuro balio du. Erromara? Bai, erromara. Gainera ondo jateko Londrez erroma baino gareztiagoa da. Barkatu, baina Londres ez ezta erroma baino garestiagoa. Londresen jatetxe asko dago eta merke daiteke. Baina Londres erroma baino urrutiago dago. Ez, Susana, Londres ez dago erroma baino urrutiago. Erromara joateko bilbotik ia bostor du behar ditugu eta Londresera joateko bi ordu nahikoa dira. Miri museoak eta monumentuak asko gustatzen zaizkit Eta erroman Londresen baino monumentu eta museo gehiago dago Hori ezta da horrela Erroman ez dago Londresen baino museo gehiago Londres erroma baino handiagoa da eta monumentu eta museo asko ditu Ondo da, baina Italiarrak ingelesak baino jatorragoak dira Ingelesak oso bereziak dira Hori topikoa da Italiarrak ez dira ingelesak baino jatorragoak, leku guztietan dago jende jatorra. Eta eguraldia? Londresen beti euria du? Hori bai, baina erroman egindezake eguraldi txarra. Ez indut gehiago, zurekin alferrik da, beti daukazu azken hitza. Orduan zer, joango gara Londresera? Bai, bai, Londresera joango gara, baina urren goan, erromara joango gara.